Eh, finalment de lo que en, quan hi ha mesures concretes sí que volia fer un, una enumeració de, de, de les més importants perquè quedessin en la retina de, de tots vosaltres perquè s'ha fet un esforç molt important tant a nivell econòmic com a nivell tècnic per implementar totes aquestes mesures acord? penseu que hem fet una modificació molt important dels preus de les zones blaves i verdes en les tarifes superiors i amb l'al·legació presentada per Esquerra Republicana també en les tarifes inferiors. Hem fet el 95% de bonificació en la taxa d'apertura de negocis de menys de 150 metres quadrats per beneficiar el petit comerç. Hem practicat l'exempció, que vol dir no pagar han l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'impost de circulació per a aquelles persones discapacitades i amb mobilitat reduïda. Hem ha baixat l'IBI de les famílies nombroses. Ens hem compromès a fer una subvenció de l'IBI de les famílies monoparentals amb determinats requisits. Hem baixat l'aigua de les famílies nombroses i de les famílies monoparentals. Hem aplicat una bonificació del 95% al·lició a la rehabilitació de façanes, no només a les catalogades i situades en el centre històric, sinó a totes aquelles que tinguin més de 35 anys a tota la ciutat de Figueres. Hem aplicat, com deia abans, una tarifa social de l'aigua, que representa una reducció del 75% de la tarifa normal. Per tant, l'aigua serà a 0,15 cèntims d'euro. Hem bonificat al 100% el menjador a la llar d'infants i el menjador, el menjador de la llar d'infants per a aquelles persones amb risc exclusió social hem posat eh, hem eh, abaixat eh, l'impost de circulació per, per tractors per beneficiar el sector primari hem establert la gratuïtat en l'aparcament a la zona Sare d'aquells vehicles elèctrics d'acord? a més hem establert la reducció del 95% en activitats agrícoles i ramaderes. Hem establert la taxa dels 400 euros eh, per eh, pisos buits. Molt important, hem aplicat una congelació de LIBI, no ens hem acollit a la possibilitat que ens donava el govern de incrementar el valor catastral, i per altra banda, a més, no hem tocat el tipus d'IBI, que situa en el 0,79-45, molt, molt per sota d'altres poblacions de la demarcació de Girona, i hem establert mesures per l'ús d'energies alternatives, amb la qual entenc que, per ser un primer any de mandat, no només s'ha aconseguit l'objectiu de congelar la pressió fiscal del ciutadà de Figuires, sinó que, a més, l'hem baixat. A més, hem articulat mecanismes per facilitar el pagament d'impostos tan importants com l'impost sobre béns immobles, que passarem dels dos fraccionaments en els tres de l'any 2016. Amb la qual entenc que s'han acomplert tots els objectius i el que és més important eh, a nivell personal és que eh, la, entenc que la relació amb els meus companys de consistori no se'n veurà eh, ressentida, tot i haver desestimat moltes al·legacions perquè entenc que eh, la discussió d'aquestes ordenances s'ha dut a terme dintre d'un marc de cordialitat, d'entesa i de diàleg.